Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimun Wa kalallahu subhanaiya ayuhannasu Taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Wa takullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تكوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار أَعَذَنَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَأَهْلِهَا مَأَسِرَ الْإِخْوَاهِ وَأَخَوَاتِ فِي اللَّهِ رَحِيمَانِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Alhamdulillah نحمد الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah-langkah kita untuk menghadiri majalisul ilm. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah menumbuhkan Rasa cinta terhadap majlis ilmu dan ahlul ilmu dan ini merupakan na'at yang besar. Ikhwatillah rahimani warahmatullah alhamdulillah kita bisa bersama sama. Untuk bisa mencari fa'waid atau faidah ilmiah dari asadidah kita, di mana seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan selanjutnya kebahagiaan al-haqihi, yaitu di kampung akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak ada tujuan di dunia ini yang lebih mulia. Tidak ada cita-cita seorang hamba yang mulia Melainkan dia mengharapkan jannah Allah. Dan termasuk kita duduknya kita di majlis ini. Min asbab. Termasuk dari sebab-sebab. Seorang dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Ikhwati fi Allah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah. Ustadzuna. Abu Ishaq Muslim Hafizullah Sudah berada di Di sisi kita Perlu antum ketahui semuanya Bahwasannya Ma'ahat Al-Ittiba Telah Berupaya Untuk Ikut Andil dalam dakwah ilallah, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, baik dari sisi tempat, ya, antum, alhamdulillah sudah melihat kita berusaha untuk mewujudkan ya, madrasah ilmiyah. Atau Marokis Atau Merakis Ilmi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan kemudahan Untuk bisa Segera mewujudkan Ma'ad Yang sekarang dalam Pembangunan e, Maka Ana di sini mengucapkan Jazakumullahu khairan kafira Kepada Al-Ikhwah yang khususnya yang berada di wilayah Sombio dan sekitarnya dan kepada para ikhwah salafin yang berada di Mas atau Presidenan Banyumas dan yang eh, lainnya yang telah membantu menyokong ya menginfakkan sebagian hartanya guna mewujudkan terbiah atau mewujudkan madrasah ya, markas ma'ahad al-itiba maka kami selaku pengurus, ya, mewakili ikhwah atau pengurus ma'ahad mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan khathira mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas kebaikan antum semuanya amin Nah, ikhwan InsyaAllah Allah di hadithi lailah, saya lki al-muhal dora bi-unwan dengan judul, nah, muwaspadai fitnah mumayyah terhadap dakwah salafiyah, di mana fitnah ini telah menyeret sebagian ikhwah. Ya dan secara umum kaum muslimin kepada penyimpangan syariat penyimpangan manhajiah penyimpangan akidah disebabkan memiliki sifat mumayyiz lembek di dalam berpegang teguh terhadap agama Allah Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis Naam sayyiati zaman al-qabit ala dini kal-qabit ala jamr Akan datang suatu zaman seorang yang berpegang teguh kepada agamanya, berpegang teguh terhadap sunah nabinya seperti memegang bara api. Maka Seorang yang berpegang teguh terhadap agamanya, terhadap sunnah Penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan Penuh dengan segala kesulitan Nah, ujian-ujian terus menghampiri dirinya Dan ini termasuk sunnatullah Sebagaimana menimpa ujian-ujian itu terhadap para ambiya wa rusul Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Uh, Insyaallah muhadara ini akan segera dimulai. Anna menghimbau kepada seluruh ehwa yang masih berada di luar untuk segera merapat ke dalam majlis. Dan untuk yang ehwa yang berada di majlis ini segera uh, merapat maju yang di belakang juga. Nah, uh, <tuh> agar supaya majlis ini, ya. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu yang kita harapkan nah, Kemudian Himbuan yang berikutnya Bagi ummahat Akhwat Untuk bisa merapikan majlis Majlisnya Ya, karena insyaAllah Muhadurah ini akan segera dimulai Kemudian bagi al-aulat Anak-anak Untuk bisa beradab ya untuk bisa naam tenang tidak berisik tidak ribut naam, dan tidak mengganggu jalannya muhabborah ini nah untuk umahat juga supaya uh, lebih bisa mengkondisikan putra putrinya nah agar bisa memaksimalkan nah di dalam mengambil Fawaid ilmiah yang akan uh, Ustaz Muslim Hafidahullah akan sampaikan Naam Kita akan segera mulai Naam Anda sampaikan kepada Antum semuanya Jazakumullahu khairan khathira Atas kehadiran Antum Di majlis ini uh, Anda sampaikan waktu dan tempat Kepada Al Ustaz Muslim Hafidahullah Ta Faliya tafaddul